Сіла, заплющила праве око, а ліве примружила, як навчив її Шурик, і прохально простягла руку. Саме в цей час Шурик прокинувся, облитий холодним потом. Біля нього хрипіла і харчала капіля. Штурхнув її ліктем під бік. «Що таке?» – підхопилася злякана капіля. «Ти ж уже мав!» «Слиш, лілечка!» – сказав хрипким голосом. «Странний сон мене привідівся!» Капіля позіхнула на всю велич власного рота. «Надоїли мені твої сни!» – байдуже сказала. «Є, ето сон особельний!» – сказав Шурик. «Мені кажеться, лілічка, що, по-моєму, я скоро помру!» «Що ти мелеш?» – скрикнула Капіля. «Вислушай, і сама поймеш!» – сказав смутно Шурик. «І знаєш, що я подумав?» «Це хорошо, що ми маму пристроїли до бо тому як я умру перший, а ти втора, «І мама, і що буде жити!» «Та що ти мелиш?» Уже злякано вирискнула капіля. «Не переживай, лілічка», м'яко сказав Шурик. «Всім туди дорога». «Так мені й Господь у сні сказав». «Який там біса Господь?» скрикнула капіля. «А ти послушай і реши, вру я ілі не брешу», мовив печально Шурик. «Странний сон, очень странний». І він розповів їй сон. Привиділася йому велика зима і мороз лютий. І сніг лежав такий, що покривав вулиці на пів метра. Іду крижаний вітер. Від того снігу валилися дахи на будинках, бляха, й шифер не витримували, і птиці мертві на землю падали. І він шурик блукав майже без одежі по тих вулицях, не маючи де прихиститися. Приснилося йому, що капіля вигнала його з квартири. «Ну і прихлоти, Шурик, – сказала Капіля, – я тебе раз тільки й виганяла. «Да, на все врем'я говориш, кода сердіта що виженеш, а воно в уму залишається і переходить у сон. Правда, странний сон?» «Не знаю, – сказала Капіля, позіхаючи. То це ти казав мені сьогодні пощавелі ти? – спитала. «Брось, щавель, – у печенках він мені сказав Шурик. Я картошка». Пожором, а вечером мама деньги принесуть. Слухай лучше про мой сон. Странний сон». Отож Шурик, виганений капилою, блукав вулицями, не знаючи, де подітися. Хотів пристати до бомжів, які знали, де прихиститися. Знав і він деякі місця, але бомжі проганяли його палицями, ще й кричали «Пошов вон, пьос!». «І мені показалося, лілічка, – сказав Шурик, – що я дійсно пьос». Ну і даєш, сказала Капіля. Знаю, що я часом думаю. Всі ті сни ти придумуєш. Кода то може, і придумував, щоб тебе розвлечь, сказав серйозно Шурик. А сьогодні сон дійсствітільний. Розказувати далі. Як собі хочеш, мовила Капіля, і знову позіхнула на всього рота. І не мав Шурик, де від морозу в сніву заховатися. А сній йшов та й йшов. Тоді забрів він у якийсь куток І побачив там пса І ліг коло нього, щоб хоч так зігрітися І що ти думаєш, лілічка, сказав Шурик П'йос не гавкав і не гарчав А встав і отошов від от мене Нав'ярно, протівний я йому показався І я подумав, лілічка Такой ти окаянний, що й собаки от тебе бігут У капілі на очах забреніли сльози Шурик миттю це помітив. «Жалко тобі мене стало», – спитав тихо й печально. «Та ж бачиш, що жалко», – сказала Капіля, втираючи очі. «Знаю, що брешеш, але все одно жалко». «Етого разу не брешу, повір мені, лілічка», – сказав Шурик. «І що було далі?» – нарешті зацікавилася Капіля. «Дальше йде саме інтересне», – мовив Шурик. Лежав у тому песічому закапелку І трусився, посинів І відчував, що йому підходить остання година І тоді згадав про Бога Та ти що? Щодувалася капіля Віриш у Бога? Воснє, лілічка, воснє Сказав Шурик Бач, як виходить У діствітільної житні, може, і не вірю Бо де той Бог, коли життя собача А воснє вірив Розказує, як била лілічка. І коли Шурик згадав про Бога, йому стало так тепло і мирно на серці, так солодко в тілі,